E buhureri radiallahu anhu, të regon se pejgamberi a.s. ka thënë, Beni Israelit laheshin të zhveshur plëtsisht të gjithë bashk, duke vështruar të kënjëri tjetri, ndërsa Musa i a.s. lahe i vetëm. Ata thanë, Për Allah, as gjë nuk e pengon Musa në të lahet bashk me ne, vetë sa i ka së mundje në herdheve. Kështu, një dit, Musa i shkoj për të larë dhe vurri robat në bini gur, për kur ja, gur jam bathi bashk me robat e ti. Atëherë Musaj a lehi selam doli me njëherë dhe ndoqë atë duke e thirur. Robat e mija o gurë, robat e mija o gurë, dhe risa atë e pan ben Israelit dhe thanë. Për Allah, Musaj nuk asë një të metë në trupin e ti. Musaj i mori robat e veta dhe filloj të rahë gurin. E buhur erja shtoi. Për Allah, akoma gjenden gjashta shtatë shenja në gurë nga ajo rahje e të mershme.